La la Radio Limitada 2000 Sant Des del districte de Santa Andreu de Palomar, Radio Trinitat de Penya. Gloria Sayou, Francis, La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La Radio Limitada 2000 Sant Ceresa els veïns de Sant Andreu conquistan pam a pam els gairebé 36.000 metres quadrats de terreny de les antigues casernes destinades a equipaments. L'última de les seves felices conquistes, encara que amb anys de demora, és l'obertura el 18 de març vinent del Centre d'Urgències d'Atenció Primària, COAP, Alternativa de Proximitat als Serveis d'Urgències Hospitalaris. Amb aquesta obertura es compleix el pla d'ordenació de les urgències 2008-2011, ja que era l'únic districte sense aquest tipus de servei obert 24 hores i 365 dies. Ens va explicar Rosa Maria Sarasoles, directora dels sectors de Sant Andreu, Nou Barris i Horta Guinardó del Servei Català de la Salut, CatSalut. Amb la posada en marxa del superambulatori, Serra Sol es va sobrellar que els veïns podran resoldre les seves urgències al moment i en menys temps, sense necessitat de desplaçar-s'hi fins a l'Hospital de la Vall d'Abron, que segueix sent el de referència per a les operacions. Segons les estadístiques d'altres centres, amb les mateixes característiques de totes les entrades al nou QAP, només el 5% es derivarà a l'hospital, de manera que es desencallarà les urgències a la Vall d'Hebron, ens va dir també Sarasoles. En realitat, l'obertura del QAP amb radiologia i anàlisis clíniques només és la punta de la llança d'un potent complex sanitari al Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, al carrer Fernando Pessoa 4751, que vol donar la resposta a les necessitats sanitàries dels veïns, com a espai multiserveis, que aposta per la integració assistencial. L'edifici, que s'ha acabat recentment, aglutinarà els seus més de 19.000 metres quadrats, repartit en set, en set plantes, dues de subterrànies, diferents serveis, alguns dels quals encara s'han d'amoblar i adjudicar. Destaquen un nou centre d'atenció primària CAP i un hospital d'atenció intermediària, amb més de 250 llits per a pacients que necessitin fins a 3 mesos de estabilització o rehabilitació. El Centre de Salut Isabel Roig Casernes, de Sant Andreu, també acollirà serveis que ja existeixen, però que estan dispersos per tot el territori. Així, tant el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil com el d'Adults a Can Fabra i el Parc de la Pegaso respectivament, es traslladaran les pròximes setmanes al nou edifici. Les noves instal·lacions són més adequades i ajudaran a la coordinació assistencial, segons va explicar la directora del CatSalut al territori.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 I comencem parlant, tal com ara mateix ens comentava la nostra companya Marta Sant, de l'obertura del Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu. Aquest dilluns obre les portes al Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, al carrer Fernando Pessoa número 55. Aquest és un equipament amb una àmplia oferta de serveis sanitaris que inclourà atenció a les urgències de mitja i baixa complexitat i atenció continuada, atenció primària de salut, atenció mental i hospitalització immediata. La posada en funcionament del Centre de Salut es fa de manera progressiva. Aquest dilluns inicien el funcionament els següents serveis. Nou centre d'urgències d'atenció primària al CUAP Cajernes de Sant Andreu, el trasllat del Centre de Salut Mental i juvenil de Sant Andreu, el trasllat del Centre de Salut Mental d'Adults de Sant Andreu i el trasllat del Centre del Dia de Salut Mental de Sant Andreu. Posteriorment entraran en funcionament el Centre d'Atenció Primària i Hospitalització Intermèdia. Amb l'objectiu de poder conèixer de prop el nou espai, abans de la posada en marxa, demà dissabte es farà una jornada de portes obertes, de 10 del matí a 1 del migdia, amb visites guiades a les 10, a les 11 i a les 12. I ara ja entrem en plana cultural i parlem del Bon Viver d'Arts, que ja es posa en marxa. Gairebé amb la primavera arriba el Bon Viver d'Arts, festival cultural del Bon Pastor i Baron de Viver. És la redició ampliada del Bon Viver del teatre de fa dos anys, amb noves modalitats artístiques, ball, música i fotografia. La mostra artística s'inicia avui amb l'obra de teatre Fòrum Les Relacions Perilloses, a càrrec de Xixa Teatre i Joves del Cesc Colom. I es clourà amb una cana a l'aire del grup de teatre parroquial del Bon Pastor. A mig es podrà gaudir de més de 12 espectacles i 6 exposicions gràcies a la col·laboració d'onze entitats, tres centres escolars i tres equipaments. Les activitats es repartiran entre la Biblioteca i el Centre Cívic del Bon Pastor demà dissabte i l'Escola Esperança i el Centre Cívic de Baron de Viver diumenge. L'objectiu d'aquesta proposta és promoure la cooperació entre persones i entitats d'ambdós en barris. I clourem el nostre primer repàs de notícies parlant de l'entitat andreuenca Assem Catalunya, que us ofereix el concert de la coral Gospel Gràcia. Avui, a l'Auditori de l'OMCE, a Gran Via de les Corts Catalanes número 400, a les 20.30 hores es realitzarà un concert de la Coral Gospel Gràcia, a benefici de l'entitat androenca a SEM Catalunya. Les entrades es poden aconseguir a SEM Catalunya, carrer Montsec número 20, i o a través dels associats i associades d'aquesta entitat. Qui ho organitza? Asem Catalunya i l'Associació Catalana de Persones amb Malalties Neuromusculars. El donatiu per poder participar en aquesta activitat és de 10 euros. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix, una petita pausa, tornem tots aquí amb més informació. Fins ara. d'aquest dia. Els camps de do l'han omplert. A l'entorn tot és fredor. Dins la nit de la nit de la primavera. Ja pots començar a cantar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 Doncs, com ho informàvem abans, els veïns de Sant Andreu conquista pam a pam als gairebé 36.000 metres quadrats de terreny de les antigues casernes destinades a equipaments. L'última de les seves felices conquistes, doncs encara amb uns anys de demora, és l'obertura, a partir de dilluns, del centre d'urgències d'atenció primària més conegut com a CUAP. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic, a... Un, a sí a la directora dels sector de Sant Andreu, Nou Barris i Gorta Guinardó, del Servei Català de la Salut, la senyora Rosa Maria Serra Solsas. Hola, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs eh, aquest dilluns obre ja finalment les portes del centre de, de salut, oi? Eh? Sí, el dilluns, dia 18, a les 8 del matí, obrim uh -huh. ja les portes del centre d'urgència d'atenció primària de Casana Sant Andreu. A més, hem de dir que és un equipament amb una àmplia oferta de serveis sanitaris, amb la qual cosa doncs, es podrà ajudar a tots els veïns d'aquí de la nostra zona, no? Correcte, a veure, el centre d'urgències eh, tendrà, doncs, de totes aquelles urgències aquelles persones que ho necessitin uh -huh. ja que vinguin, doncs, pels seus propis mitjans, a peu o amb cotxe o d'aquelles persones que a través de 061, el servei d'emergències, de uh -huh. doncs, els derivin cap aquí, ja sigui per indicació mèdica o perquè eh, puguin arribar a través de o mitjà d'una ambulància. Per tant, en aquest centre, eh, les urgències que es poden atendre són moltes més que no pas les que s'estan fent actualment en el centre del CAP de Sant Andreu, que també fins uh -huh. al dia 18 ha doncs, estat obert totes les nits, sí. ara tancarem, i es trasllada l'activitat en aquí. El grau de resolució de les urgències serà molt més gran perquè aquest centre d'urgències disposa d'uns vocs d'observació, la el qual els pacients poden, si es convé, perquè doncs, iniciem un tractament, doncs, si sí, per exemple, per un còleg nefrític o una persona que s'està ofegant, doncs se li pot eh, proporcionar doncs, oxigen o hi ha un inici de tractament, per tal del que, doncs, si convé, doncs està unes hores en aquí i a partir d'aquí es pugui resoldre el tema. Per tant, com que el centre també disposa uh -huh. d'un aparell de radiologia i aparell d'analítica, uh -huh. doncs es pot arribar a fer una sèrie de diagnòstics i inicis de tractament que en, en el centre actual doncs, no es podia fer. Uh -huh. Això vol dir que s'obrirà, uh, el districte de Sant Andreu era l'únic que no tenia cap tipus de servei obert 24 hores i 365 dies, no? Correcte, el, el, el, el nivell de Barcelona, aquest és l'últim cop que es posa en marxa, que és el que fa número 10 uh -huh. eh, del centre d'orgències en primària Per tant, completem tota la xarxa de, de centres d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona uh -huh. I... Uh, ja que el districte de Sant Andreu disposava, fins ara encara disposa, d'aquest punt nocturn de Sant Andreu, que és el que traslladem i millorem en aquest dispositiu d'aquí Casernes. Uh -huh. Perquè com a directora dels sectors de Sant Andreu, Nou Barris i Horta Guinardó del Servei Català de la Salut, a nosaltres el que ens ha arribat és que el, el, la, posada, la posada en funcionament d'aquest nou equipament suposarà que els, els caps de, dels barris doncs no no puguin oferir un servei durant el cap de setmana, no? S'haurà d'anar directament cap, a, cap al quad. A veure, eh, si us referiu als caps de setmana, uh -huh. doncs sí, efectivament, ara mantindrem eh, uns punts encara oberts el dissabte eh, fins de la tarda, uh -huh. i que eh, a partir d'aquesta hora, doncs les persones que ho necessitin a les nits, o els diumenges, o festius, efectivament hauran de venir aquí a Cop Sant en que està obert 24 hores al dia. Uh -huh. Però, diguem que el, els caps de, de, de cada zona, de Trinitat Vella, del Bon Pastor, mm, suposo que a mi una mica, no?, el que és el, el seu funcionament? Varia en el sentit de que eh, els dissabtes, a la, ara mantindrem els dissabtes oberts de 9 a 17 hores, tant a Trinitat Vella com a bon pastor, com al cap Sant Andreu, uh -huh. eh, també ho mantindrem obert doncs, una temporada més, uh -huh. que la gent també vagi coneixent aquest nou, nou dispositiu del, del COP Casernes, uh -huh. perquè també la gent acabi, eh, puguem informar molt més bé la població uh -huh. i que, doncs, posteriorment, doncs, aquests dissabtes eh, del cap Trinitat Vella i el cap Bon Pastor, Uh, l'activitat estrasedràquica i casernes. Molt vale. bé. El que sí que tenim uh, entès és que demà dissabte hi haurà una jornada de portes obertes, oi? Sí, correcte. Demà hi ha una jornada de portes obertes de 10 a 12 a una uh -huh. que, evidentment, convidem des d'aquí a totes les persones que vulguin veure uh, aquest centre uh -huh. que ensenyarem doncs, les quatre plantes que i els dispositius, els serveis que posem en funcionament i, per uh -huh. tant, doncs uh, des d'aquí, doncs, desitjo que la majoria, la, la, les persones que puguin venir, doncs, que eh, amb molt gust els doncs, eh, ensenyarem al el centre. Uh -huh. El que sí que podem dir-vos és que els veïns estan força contents i esperançats amb, amb aquest centre de salut. Això sí, que us podem informar. Evidentment, és un centre nou, per tant, penso que és una bona notícia pel districte de Sant Andreu, uh -huh. i així ho hem de viure tots, ara ens ho diguin com una, nova, eh, una bona notícia, perquè és un servei nou... Uh -huh. És un servei que aquí doncs, tindrem les urgències que són noves uh -huh. i tindrem una sèrie de dispositius que es concentren en aquí i, per tant, doncs el, el, el, el, el fet de que també diferents serveis estiguin junts físicament uh -huh. moltes vegades afavoreix no, la relació entre professionals i, per tant, a l'últim terme, la, la millora de, de la continuïtat assistencial dels pacients, que és el que ens interessa a tots. Uh -huh. Doncs et passo amb la meva companya, Marda, que també té alguna pregunta a fer. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, ha comentat que el cap de Trinitat Vella i el Bon Pastor estarà una temporada oberta de 9 a 17 hores, però una temporada quan de temps és? Sí, fins al 31 de maig. Fins al 31 de maig, sí. uh -huh. d'acord. Eh? Doncs... Això és el que estar parlant amb uh -huh. les diferents associacions de veïns uh -huh. i uh, vam acordar fer aquest temps de, de transició entre l'obertura del CAP ara el dilluns, fins al 31 de maig, perquè si sí, la gent també el pugui anar coneixent eh, aquest dispositiu i els serveis que s'hi donen. Uh -huh. no? Perquè en total hi haurà quatre serveis, no?, a partir de dilluns? Sí, a partir de dilluns hi haurà el servei d'urgències, que ha ja funcionat a partir de les 8 del matí, el centre de salut mental d'adults, el centre de dia d'adults uh -huh. i el centre de salut infantil juvenil. Molt bé doncs esperem que aquest nou centre de salut d'Isabel Roig-Caserna de Sant Andreu sigui un èxit. Perquè el, el, aquí ho esperem. El nom d'Isabel Roig d'on ve? Et sí, el nom d'Isabel no? Roig el va a promoure el, el districte. Uh -huh. el, és la, la senyora Isabel Roig és una, una, una persona que es va significar aquí a Sant Andreu en l'època franquista, i que van, eh, van reivindicar doncs, drets de, de la dona i drets dels de treballadors uh -huh. i que eh, van lluitar per, per, per aquestes causes. Llavors, en un moment determinat, l el districte va, eh, donar, van aprovar aquest nom cardonari en, el, en aquest centre. La senyora Isabel Roig és germana de la Montserrat Roig, ah, l'escriptora, eh, eh? uh -huh. i la seva mare encara encara és vida, viu aquí Sant Andreu també, que també um, esperem que demà o un altre dia pugui venir a al centre amb el nom de la seva filla. D'acord. Doncs demà serem nosaltres presents en aquesta, en aquesta jornada de portes obertes i esperem doncs, que els veïns que tinguin doncs, a, alguna necessitat doncs, que s'aproximin a aquest nou centre que ha estat fet per ells, no? Exacte, sí, sí, ho esperem. I esperem doncs, que la màxima gent que pugui venir a visitar aquest centre, que encara, per tant, en un dia que encara no hi ha activitat, doncs és millor per veure-li i visitar-lo. Uh. Per tant, des d'aquí convido a tothom que pugui venir. Perquè es farà alguna inauguració Sí, doncs, pues, simplement hi haurà inauguració, però no tenim data encara. Eh? Mm -hmm. Segurament s'esperarà que hi hagi al centre d'atenció primària per fer la inauguració d'un servei més. Molt bé, d'acord. Doncs, Rosa Maria Sarasols, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i això, doncs, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ens trobem demà. <ríe> Vinga. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i tal com, us de, tal com ens informava la, la mateixa Marta Sans que aquí tenim present, doncs, eh, fins al mes de maig funcionaran el, els caps el, els de barri, el cap de Trinitat Vella, el cap de Bon Pastor i el cap de, de Baró de Vivec, però funcionaran eh, doncs, amb, amb un horari i amb una limitació reduïda. No? De 9 fins a les 5 de la tarda. De les 9 fins a les 5 de la tarda, i després els, el dissabte també, i el diumenge tancarà. Això vol dir que la gent s'haurà de desplaçar fins, a, fins on es troba el el CUAP, el CUAP aquí al no? carrer Fernando Pessoa, número 51, per ser, ser atesos. És a dir, que els diumenges doncs, eh, hauran d'utilitzar o bé transport públic o, o, o privat arriba per, per anar fins a aquest centre de, de salut Isabel Roig Cas Casernes. i ara doncs nosaltresconem amb el nostre programa d'avui tenim a l'altra banda del fil telefònic a tenim a l'altra banda del fil telefònic a l'assumpte que és, pertany al sí. uh, pertany al banc del temps Hola molt bon dia no se que encara no. Bé, eh, entrarem d'aquí una estona. El que sí que podem dir és que amb l'objectiu de poder conèixer de prop el nou espai abans de la, pos la seva posada en marxa eh, demà de dissabte doncs es farà una jornada de portes obertes de dos del matí a una del migdia. I ara sí que sembla que tenim una connexió exacta. Doncs parlem amb l'assumpte que pertany al, al Banc del Temps d'aquí de la Trinitat Vella. Molt bon dia. Bon dia, Tiqueu. Doncs demà es posa en marxa aquest mercat d'intercanvi, oi? Eh? Estarà uh -huh. de 10 del matí a 12 del migdia. A les dues, eh? A les dues del migdia. Ah, fins a les dues. Sí, sí, fins a les dues. Sí, perquè nosaltres en principi teníem aquí apuntat el que seria el dia, el dia 23 i 25 de març, però no. Sí, però s'ha és... hagut d'avançar per la qüestió de la Setmana Santa i tot plegat, que no, no anaven bé les dades. Molt bé. Ajá. Uh -huh. D'acord, doncs uh, explica'ns uh, en què consistirà aquest mercat d'intercanvi A veure, eh, nosaltres com a Banc del Temps, eh, els usuaris doncs uh -huh. eh, ja sabeu que no hi ha cap a de lucre, que no toquem diners pel mig, llavors ja, ja es fa en altres llocs de Barcelona doncs també vam, vam decidir de, tal com l'any passat es va fer doncs tornar a muntar un mercat d'intercanvi, això cons consisteix en que els usuaris i tot el que vulgui eh, del barri, és obert al barri doncs pot uh -huh. portar eh, coses que té a casa que poden ser des de robes o objectes eh, que estiguin en bon estat i que i, i en bon estat nets i, i que es facin servir i a eh, llavors poden nosaltres donem uns punts o sigui valorem aquestes prendes a o coses que ens portin uh -huh. donem uns punts i amb aquests punts ells poden eh, agafar una altra cosa del mateix mercat doncs que que segurament que els hi faci més més més necessitat que no el que, el que uh -huh. donen, eh? o sigui que això és un intercanvi de dona i rep uh -huh. eh? i uh -huh. està dins del que és, és un programa ja, uh -huh. ja establert, que se'n diu així, dona com a mujer, dona, sí. dona i rep i és per aquest motiu doncs, que si, es realitza dins del que, son, dins del que és el marc d'activitats del Dia sí. de la Dona, oi? Sí, ah, exactament. Encara estem amb els, amb els dies que corresponen a, aquesta, a aquests actes, eh? I, uh -huh. i és per això que ho, que ho hem decidit de fer-ho aquest dia. Etcètera, eh? uh -huh. I esperem doncs que, que hi hagi gent, molta gent que ens vegin uh -huh. i que, bueno, doncs que, que també és una forma, no, de in de intercomunicar a la gent, eh? então, sí. I de veure, o sigui, això és una mica un eh, uh, que ni una diu, És un entencambi, És un és Eh, tu tens coses que, que te les tens arrombades i que no saps ni què fer amb elles, eh? i dius, pues mira, alguna persona segurament que li, li, li serviran. I a lo millor hi ha alguna cosa aquí doncs, que a mi també em serveix, eh? Per tant, I no... Això. Canvi per canvi, mai mai entrarem en, en compra de, de diners al mig, eh? Mai, perquè és, a l'esperit del banc del temps justament és això, donar temps per temps, per la qual cosa l'única moneda de canvi que nosaltres tenim és això, el temps, eh? Molt bé. I hem de dir que aquesta activitat és organitzada també pel PIAT, no? I el... Exactament. La, bueno, estem en conjunt, en conjunt, ho hem, uh -huh. ho hem fet mitjançant sí. l'ajuda del, del, del PIAT uh -huh. i el centre cívic, que és on estem ubicats, i també la, el que és la parròquia, eh? l'ajuda uh -huh. fraterna, eh? que també ens, ens, bueno, ens ajuden amb material i amb, i amb les taules i, i així. Ah. Eh? i amb això, això és, és l'intercanvi que hi ha entre entitats de barri també Molt bé, doncs eh? eh, Assumpta, moltíssimes gràcies sí, per, no. per haver-nos informat d'aquest mercat d'intercanvi i esperem sí, que demà les... Ens... Sí, les gràcies a vosaltres també doncs, eh, aprofito i dic que o sigui, la gent que sàpiga, que vulgui saber també què és exactament això que és banc del temps, pues, també li podrem donar la informació, uh -huh. per si és en qualsevol moment també poden fer usuaris. Eh? Molt bé. Uh -huh. Doncs serà demà de 10 del matí a 2 de del, del migdia. A 2 del migdia, efectivament, a la plaça de la Trinitat, eh? uh -huh. i allà deixarem. Eh? Doncs un, lloc força, no un lloc força cèntric perquè la gent s'hi doncs, pugui apropar. Sí. És molt això de pas sí. i llavors la gent pues, ens veurà i podem explicar el que és i veurem com funciona això d'un intercanvi. Molt bé, doncs Assunta, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Eh? Adéu-en. Bon a reveure. Adéu-deu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà eh, recuperar el nostre programa d'avui. Eh, anem a, escoltar, anem a, a a escoltar un anunci d'aquí de la ràdio i tornem. Ràdios, Ràdios, Llimitat, VEA 91.6 FM Des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdios, Trinitat, Peña. 91, Francesc, FM La primera emissora local de Noturn i Música Electrònica de Barcelona. Fana 24 hores. Ràdios, Llimitat, VEA 91.6 FM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 Yes. Yeah. per atrepar a sentit de l'altre sobre todo el mundo que también está lo que es que lo dispegue que no Thank mm -hmm. you. sexuales, pero este ya ha sido de años, no la interculturalidad, y entonces trabajamos con la población, y uno de los elementos que son herramientas más centrales en este es la de en, en la experiencia el mundo. De y esto será, el, esto será día sábado, I don't know.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 Donc abans hem tingut loportunitat de parlar amb la Rosa Maria Serrasolzees, que és directora dels sectors de Sant Andreu, Nou Barr Jordi Guinardó del Servei Català de la Salut. I ens han trucat i ens han informat que l'horari eh, d'obertura dels caps de, de barri, el, el cap de Trinitat Vella, de Bon Pastor i'ber de, de Viver, en lloc de eh, funcionar de 9 del matí a 5 de la tarda funcionaran de 9 del matí a 2 del migdia i en cas doncs, de necessitat, a partir d'aquesta hora doncs haurà de dirigir-se al centre d'orgències d'atenció primària aquest eh, doncs el, el centre de, que s'obrirà a Casernes de Sant Andreu al carrer Fernando Pessoa número 51. D'acord, doncs amb aquesta informació nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I avui és un dia d'aquells de, de celebració, de passar nos bé, perquè l'entitat andreuenca a SEM Catalunya, us ofereix un concert de la coral Gospel Gràcia. Parlem ara mateix amb un dels responsables de SEM Catalunya, com és el senyor Hilary Flores. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs avui hi ha un, hi ha un gran concert de Gospel Gràcia aquí a, a l'Auditori de l'ONCE, no? Sí, efectivament. Fem, fem un concert a les 9 del vespre, uh -huh. a l'Auditori de la ONCE, que, que està a la Gran Via de les Forts Catalanes, uh -huh. per a Espanya. Ja, és a dir, que ja esteu preparant a que, a aquest concert? Sí, sí, perquè bueno, s'emmarca dintre de l'actuació d'aquest any, de l'entitat, que, uh -huh. que bueno, tenim pensat de fer bastants actes, perquè és el 30 aniversari de la Fundació, i a uh -huh. part també és la nacional de les malalties rares. Ah, bé. I què, perquè a SEM Catalunya, què, què és el que realitza? Doncs, a veure, som una associació que principalment el que fa és lluitar perquè millori la qualitat de vida uh -huh. de les persones afectades per una malaltia neuromuscular, tant uh -huh. la persona com, com el seu entorn familiar, amics, etc. I aquella gent doncs que vulgui participar en aquest concert que es realitzarà aquesta tarda, a on uh -huh. s'ha de dirigir? Doncs, a veure, donat que ja és el mateix dia, jo uh -huh. els diria que vagin directament allà a l'auditòria de la 11. Uh -huh. I ja allà mateix, doncs, ja els hi podríem vendre l'entrada, que són 10 euros, en fins solidaris, no?, per, per l'entitat. Uh -huh. Perquè esteu de celebració d'alguna cosa? Per... Doncs... Eh, Bé, sí, vull dir, principalment és el que, el que et comentava del cantany adversari de l'entitat. Uh -huh. Llavors, durant tot l'any hem, hem fet un programa d'actes entre els quals aquest d'avui és un dels, de, dels principals, no? Uh -huh. Perquè, bueno, esperem que potser es poden com unes 250-200 persones. Molt bé. Uh -huh. A més, hem dedicat dir fins ara el president era Juan José Moro i uh -huh, que... Exactament i que ara mateix li acaben de donar la, la medalla d'honor de, de la ciutat de Barcelona, no? Sí, això és, una, és, una, és un tema important per a l'entitat, ja que per una banda és un reconeixement a la tasca que ha fet ell, que ha estat 9 anys de president, uh -huh. i també doncs, és un reconeixement a la tasca de l'entitat que, que portem 30 anys lluitant per, per aquestes persones afectades per, per malaltia de dolor muscular. I uh -huh. de, estem, estem molt agraïts a l'Ajuntament i bueno, i, i reconeixer la feina feta per, per Juanjo en persona, no? Uh -huh. Hem de dir que el donatiu és simbòlic, no? O sigui, tampoc no... Sí, l'entrada són 10 euros, que home, pensem que és una quantitat, com tu dius, bastant simbòlica, uh -huh. però que, que sempre ens ajudarà de cara a seguir amb la nostra activitat. Doncs sí. Uh -huh. D'acord, doncs uh, Hilari moltíssimes gràcies per avui atendre'ns i esperem doncs, que aquesta tarda a partir de les 9 de la nit m'has dit? Sí, això mateix, a partir de les 9 Doncs a l'Auditori de l'11 de Gran Via de les Corts Catalanes 400 es realitzarà aquest concert de, del coral Gospel Gràcia a, a benefici de, de l'Antetia d'Andreuengas en Catalunya Gràcies a vosaltres per poder estar en directe. Molt bé. Doncs nosaltres ja anirem informant a veure si hi ha més gent que s'apunta. Moltes gràcies. Vinga, moltes gràcies a tu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara atenció perquè ens en anem ja directament al que és la nostra agenda. I una agenda que avui comencem parlant de futbol perquè hem de dir que eh, el, Val el València Mestalla rebrà demà sí, demà dissabte a partir de les 4 de la tarda el Sant Andreu. En en lliga de segona B, jornada 32, i el, aquest partit es realitzarà al camp de Paterna, un partit que, com ja sabeu, serà retransmès en directe per aquesta casa, així que a, demà, a partir de les 4 de la tarda, València, Mestalla, Sant Andreu aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. Una altra cosa important a comentar-vos és que, quan acabi aquest partit, Continuaran els esports en aquesta sintonia perquè hi haurà el partit de waterpolo que enfrontarà el Club Natació Montjuïc amb el Club Natació Sant Andreu. Es tracta d'una... De dins de la competició de Lliga de Divisió d'Honor Masculina. I aquest partit, doncs, tal i com hem dit, serà després del València-Mestalla Sant Andreu a partir de les 6 de la tarda. És a dir, que a partir de les 4 de la tarda i fins a aproximadament les 8 del vespre doncs podreu gaudir del de, eh, millor futbol i del millor waterpolo dels nostres barris aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella. També comentar-vos ja com a punt final cada dijoumenga a partir de les 8 del vespre hi haurà el programa Paraules d'esports que és el que el programa que fa resum de tota l'actualitat eh, esportiva als nostres barris. I ara sí, ara anem cap a la nostra agenda i parlem de l'escola de Dulce Pegasso, que us acosta la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'escola de Dulce al carrer Segadors número 2, a la segona planta, us ofereix fins avui, de 10 a 13 i de 15 a 20 hores, l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. Doncs es tracta d'una exposició que recorda la figura i la transcendència de Rosa Leveroni, que va néixer el 1910 i va morir el 1985,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 amb el seu esforç, un nou enlairament industrial del país i dins de l'àmbit de l'automoció. En aquest context és quan apareixen els anomenats microcotxes. Avui és l'últim dia per visitar-ho a l'espai Josep Bota de la Fabra i Quats, al carrer Sant Adrià, número 20. Molt bé, doncs hem de dir que aquesta exposició mostrarà diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants del país i es tracta d'una activitat que organitza el Museu d'Història de la Ciutat i els Amics de la Fabri Coats. I ara ens anem de teatre, perquè l'Estaquirot Teatre presenta els tres ossos al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix aquest mes de març la representació de l'obra als tres ossos, a càrrec de la companyia l'Estaquirot Teatre. Doncs es tracta de la proposta bonica i divertida basada en les rínsols d'or. Per fi, el nou espectacle d'una de les millors companyies de titelles del país. Hem de dir que aquest espectacle dura aproximadament uns 50 minuts i que el podreu veure demà dissabte a partir de 2.45 de la tarda i diumenge a les 12 del migdia i a les 2.45 de la tarda. És per tots els públics, és en català i val 9 no euros. Més coses a comentar-vos. El Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix cançons dels quatre vents. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix aquest diumenge a les 6 de la tarda l'actuació del Cor Infantil Sant Esteve. Doncs exacte, d'un espectacle que durarà aproximadament una hora i és un concert interpretat pel cor d'infants del castellà del Vallès basat en un repertori tradicional català i de l'entorn més proper, just allà on els camins es creuen com un trencall obert als quatre vents. La direcció artística va càrrec de Jaume Sala i eh, ara ens n'anem cap a la Biblioteca Ignàs Iglesias Can Fabra perquè celebra els 50 anys de la revista Fort. La Biblioteca Ignàs Iglesias de Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix fins al 19 de març una nova exposició. Doncs es tracta d'una exposició commemorativa dels 50 anys de la coneguda publicació per a nens i nenes quel fort, tan divertit com un joc. Al centre hi ara més coses encara tenim aquí el tininter. Parlem del Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix l'exposició Àngels i Dimonis. El Centre Cultural Can Fabra, carrer Segre, número 24, us ofereix fins al proper 28 de març l'exposició d'Eduardo Soriano Oet, Àngels i Dimonis. Doncs la podreu visitar els dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit, els dimarts de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, i els dissabtes a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 de la nit. Més coses encara tenim aquí per comentar-vos. Doncs el Centre Cívic de Navas us ofereix una il·lustració fantàstica. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa número 312, us ofereix aquest mes de març una il·lustració fantàstica. Doncs sí, a Kathleen Cameron, artista especialitzada en il·lustració fantàstica, li encanta dibuixar. En realitat, vol viure en un vaixell de paper, vol flotar en un marc de tinta i fer dibuixos a les zones, endinsat en el meravellós món oníric de l'artista. Aquesta activitat doncs, també la podeu consultar a www.bsn.cat-ccnaves i si voleu entrar en contacte amb el centre cívic de Navas, recordar-vos que ho podeu fer a través de ccnaves arroba i un últim punt a comentar-vos, ja en la recta final del nostre programa d'avui, és que la Nau Ivanov us ofereix un nou horari per l'Stap Jump Session. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer Honduras, número 28, us ofereix un nou horari per gaudir de l'Stap Jump Session. A partir d'ara, l'estamptia session de la 9 i 9 sessions de claquer coreografiat i improvisat amb música en directe es faran un dissabte al mes a partir de les 7 de la tarda. Els estudiants avançats poden començar a ballar en públic i amb músics en vius i els ballarins professionals practiquen músiques noves i improvisació. És un espectacle sempre obert a col·laboracions espontànies, cantants, músics, ballarins i d'altres disciplines on a més es crea un nucli per a tots els ballarins de claquer de la ciutat. Molt bé, doncs l'entrada és de 6 euros i pels amics de la nau i l'associació, tot pel claquer de 4 euros. Nosaltres que marxem recordar-vos que demà a les 10, a les 11 i a les 12 hi haurà la jornada de portes obertes del centre de salut al CUAP que ja ha a Cajarnes de Sant Andreu. I nosaltres doncs que ho deixem aquí. En tot cas, el que també ens agradaria comentar-vos és que, doncs això que els centres als quals doncs, podeu participar doncs, són oberts a tots vosaltres. Uh, última cosa a comentar-vos doncs que tenim un número de telèfon el 93 345 64 54 i tenim un mail que és informatius arroba rtb baixa, guió, dues vies, dues maneres de contactar amb nosaltres per si voleu fer-nos arribar qualsevol dubte, queixa, suggeriment doncs tot això és obert a la vostra participació Duna les gràcies al Ricardo Malabé i a la Marta Sanz i ens retrobem el dilluns Bon cap de setmana